Men vad gör du nu Maria? Men jag håller på att spela in här lite. Men det är jag som sköter tekniken och datorn. Men jag och så. kan. Ja, vad, men vad ska du göra? Men jag tänkte att jag ska göra så här liten teaser. Teaser? Det, det är väl en sån här elbedövningspistol? Du vet vad jag menar. En teaser? Ja, precis. Aha. En trailer som kan berätta vad som händer på måndag. Du menar vem som är gäst i nästa avsnitt? och så? Ja, men jag tänkte jag vill också spela in och vara lite duktig. Okej, okay. ja, men vi testar det så tar vi med ett litet klipp av intervjun. Hej och välkomna till en liten teaser av avsnitt 49 av Bonuspappan och Plus mamma! en på de livet i en bonusfamilj. Ett tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi ska prata lite om kommande avsnitt som handlar mycket om Frank Doshin. Men vem är det? Frank är en liten kille. Jag kommer inte att få i han är. Hur gammal är han? Han fyller väl 12 snart? Ja, just det. Han var ju 0,5 som vi saknade. Så var det. Mm. Vi har ju en 0,2, alltså. en 0,3, en 0,4 och en 0,6. Mm. Så han är ett år äldre än Kevin, ett år yngre än vår dotter som numera heter Linn. Ja, just det. Men han är jämnårig med Hugo så han fyller 13 i år. Mm. Mitt brorsbarn Hugo. Och vi träffades utanför Best Western Kalaplan En fin söndag. du avta vad vi finns någonstans? Tänk om alla våra hysteriska fans kommer att stå utanför och så här det bara. Ja, just det. Vi vill se. bonuspappan vinka. Mm. Vi vill se. bonuspappan vinka. Det tror jag aldrig kommer att hända men det är en rolig tanke. Vi höll ju på att ladda lite inför matchen mellan AIK och mitt lag Blåvitt och när vi frågade Frank så gillade han ju Bayern. Ja men en väldigt söt liten bajare måste jag säga. <laughs> jag tror Hammarby ledde väl allsvenskan då men nu tror jag AIK har gått om. Nej, jag tror de ledde en, veckan efter en ja, liten det var, ja. kort nanosekund innan ja, ARK med tronen som är ja. rättmätigen vår och kommer att vara så. Ja. När han spelar ju fotboll eh, själv, Frank. Eh, och så spelar han ju även då en roll i bonet mm. Och de håller på att spela in säsong tre nu. På Gröna Lund hörde jag att de var igår. Aha. Ja. Coolt. Så fansen fick se dem lite ja, ja, ja. Mm. Ja, Han är ju fantastiskt duktig Och han har ju gått på bra också ja, Vi fick ju träffa hans mamma Ja hon var där men var inte med Under intervjun sen nej Hanna Dursin hon och Henrik Båda är med i det här groteska gänget mm. Undrar hur det är att jobba tillsammans så. Ja men de sa det att Det, det går bra att de, de vet lite var, var gränserna går så att Man får inte vara för mycket kärlekspar Privat samtidigt som så. man jobbar ihop man får inte vara kärleksbar privat. Nej, man kan inte hålla på att pussas hela tiden, har de sagt i någon intervju. Nu men det måste man göra. <laughs> hela tiden. Nej, och sen tog vi med Frank ner i det berömda konferensrummet där då. Ja, man undrar hur han har tänkt det där. <laughs> två iväg sitt barn till två främmande människor som <laughs> släpper ner hennes barn långt ner i en bunker. Ja, men vi är så himla snälla så att det vet ju alla. Jag tycker det är lite roligt gång vi har gjort flera intervjuer där nere. Och så är Dörren är jätte tjock för att det, det är någon slags skyddsrum. Ja, och så går den ut och också. Ja, och så. och så brukar jag stå där och rycka i dörren och så brukar jag säga så här: Lite jävligt. Yes, <laughs> jag tror att vi skulle få komma ut. Ja. ja, det hände några gånger. Undrar om de i nanosekunder känner så här skräcket. Att... <här> <här> det tror jag inte. Nej. Men vi kan väl lyssna lite på vad Frank berättade om hur han tar sig an en roll då som Eddie. Mm. Hur han tänker.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 Ja, när det är dags att bli Eddie, då, då tar jag bara fram Eddie och då, då är det hej då Frank, hej Eddie? Och då liksom blir jag Eddie. Härligt. så här var det, Felix, eh, Felix alltså regissören Felix, han eh, frågade min pappa såhär, eh, vi, vi behöver en pojke eh, ungefär typ 11-10 års åldern. Mm. Eh, skulle du kunna fråga din son ifall han skulle vara med? Och då eh, frågade jag mig, skulle du kunna tänka dig att spela för en roll? Och då är jag bara, okej okay, jag blev det, så jag gör det. Jag kommer ändå inte få den så. Um, så um, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag hade faktiskt precis haft Fotbollsmatch ah. så jag um, kom in typ var, var svettig, så slappsig bara och um, cykla in och um, det är först i nu. Ja, det var en liten försmak av intervjun med Frank som alltså kommer nu på måndag i avsnitt 49. Precis. Så glöm inte att prenumerera på oss så att ni inte missar det. Nej, just det. Och ge oss gärna ett betyg på Och då kan vi ju icons. få meddelande av sådana här små extra insatta avsnitt som man kanske inte räknar med. Och i då intervjun så kommer ni ju bland annat höra när Frank pratar lite... Om sin pappa som då har den här kända rollen Ove i Solsidan. Just det, Henrik Turgin, ja. Berätta hur det känns när folk kommer fram till honom och till familjen då och, och ber Ove, Håller på att säga, det heter han ju inte. <laughs> Henrik? Ber Henrik att vara Ove. Är det, vad är hans berömda de, de, catchphrase? De säger just tjena mannen. Tjena mannen. Och det var väl inte så jättekul, tyckte Frank? Nej, <laughs> han kommer även prata lite om sin farbror, men vem han är det avslöjar vi inte nu. Och sin lillebror, pratar någonting om sin lillebror? Ja, vi, vi vet i alla fall att han har en lillebror. Mm. Och att han också spelar lite fotboll, tror jag. Ja, så var det. Men han spelar inte framför kameran än. Han hade inte gjort några... Det kanske blir i framtiden. Ja, hela familjen. Uh -huh. Finns det en sån här familj, familj som hela familjen spelar, spelar film och teater och sånt? Jag vet inte, men Valgrens har ju gjort ganska mycket. Det kanske blir Dorsin sen. Fast de kanske inte är det lika extroverta. Nej, de kanske är mer normala. Ja, det känns så. <laughs> Vi får se, men först så kommer det alltså ett avsnitt på måndag, avsnitt nummer 49. Erlandssons då? Kan det bli en tv serie som heter Erlandssons? Sen när vi har gift oss. Det får vi diskutera. Så här, en timme med dig så runt imorgon. <laughs> ja. Ja, vilken fruktansvärd tanke. Och jag som sitter i ett hörn med min mobiltelefon mm. och barnet ropar, vi vill ha mat! Se oss älskar Vilken missa är. ja. <laughs> mamma älskar sin mobiltelefon mer mm. än oss. Ja. Det är många föräldrar som gör kanske. Om man skulle mäta tid hur mycket man använder den. Nej, så illa är det inte. Jag har ju faktiskt en vecka då jag kan nörda mer med telefonen och en vecka när den får ligga lite mer i träda. Ja. Det kanske inte är helt fel att ha. Nej, det är ju bonusen med bonusfamiljen. Mm, faktiskt. Tills på måndag säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också väldigt allergent. Det har hemskt att du ser röd på fugg. Jag ska ta en allergitablet nu. Hej då! Hej då!